S'enyoren aquells que ja no es veuran. <totipen> amb el cóctel contrainformatiu, com cada di llun, sola Francesc. Avui has arribat més o menys a l'hora, no? Només 10 minuts tard, l'arrencis. I és ja està bé, sí. ja està bé, tant va cada dia no fos més que això, no? sí, sí. Uh, bé, fa, em sembla que fa estar que tenim al telèfon un representant dels Maulets d'Osona, uh -huh. perquè resulta que, uh, aquest divendres, el dia 3 d'octubre, doncs jutgen un jove osonenc que pertany als Maulets uh -huh. acusat de danys contra l'amat a Osona. Uh -huh. Nil? Hola, bona, Hola, bona nit. T'hem fet esperar una mica, eh? Bueno, sí, cap problema. Uh -huh. eh, escolta'm una cosa, eh, sí. això d'aquest judici del dia 3 d'octubre, eh, sí. jo estic llegint la nota que vau fer, aquí diu eh, com ja van deixar clar més de 36 entitats a principis d'agost, els Mossos han engegat una cacera de bruixes contra els col·lectius i els joves organitzats i compromesos amb el territori. Per què no ens expliques una mica com, com ha anat tot això? Bé, doncs, bueno, principis d'agost, um, jo i un altre company, en Xevi, que és el company que ara està causat per, un, per danys contra la infraestructura de l'AMAT, que de moment encara no sabem ben bé que, de, de què se l'acusa directament. Uh -huh. uh, en Xevi, doncs, bueno, ens van venir el, els Mossos d'Esquadra a casa un dia i ens van dir que se'ns acusava de, de... A mi em van dir d'una falta de danys per un cas a Taradell i amb en Xevi també s'ha l'acusava d'una falta de danys per un altre cas diferent. Deien que, a mi deien que sortia amb una foto que m'hi han reconegut a la premsa comarcal, amb una foto amb una, amb una acció que es va adotar-me, segons sembla, el mes de març per, uns, per diferents col·lectius i la plataforma i gent de Taradell i de diversos pobles de la comarca. Em uh -huh. deien que sortia jo, que l'únic que reconeixia jo, i jo, bueno, jo en cap moment vaig jugar a la fotografia, en cap moment, vull dir, no, no se'm reconeix perquè jo no hi sóc, o que diuen que jo era, era totalment fals tot. I llavors amb en Xevi també se'l va acusar, curiosament tots dos som militants de Maloat, mm -hmm. se'ns va acusar que, que bueno, amb, amb ell se'l va acusar de que el, el seu cotxe era prop d'un lloc on havia un sabotatge, on hi havia hagut un sabotatge de la mata a Taradell, mm -hmm. i ell és un que viu a Toradell, el poble i a la línia passa per sobre i diuen que ell tenia el cotxe prop, vull dir... El si viu és si el vi cotxe, allà deu lògic, no? Sí, si estigués a la plaça major del poble a poder i diguessin que això era estar prop, no? Mm. I, bueno, que està clar és que hi ha una pressió des de, per part de la, del senyor Saura i del Ministeri d'Interior per trobar eh, cares als culpables de eh, diverses accions i salutatges que han ocorregut a Osona en tot de la mar i com que tenen molt clar que, que tot això doncs, no són quatre joves granyuts i, i radicals que puguin dir-ne doncs el més fàcil per posar cara a totes aquestes coses que han passat és a quatre joves que estan compromesos amb el territori amb el país i amb la gent del país i el més fàcil doncs, és acusar-los i criminalitzar de retruc tot un seguit moviments i col·lectius que han anat creixent al llarg del temps en defensa del territori O sigui que el que, el que ens estàs explicant, Nil és que eh, han passat uns fets i el que han fet és anar a buscar una, una dues persones en aquest cas que facin de cap d'aturc Sí, estàs, de moment estàs no dient això, no? Ara s'engegarà una campanya que es dirà el porta-parlema es busca cap de turc eh, tots contra l'amat uh -huh. i per demostrar doncs, una mica que fer conscienciar la societat usonenca de que s'està perseguint a una gent concreta que fa feina política que ara descoberta, que tothom té molt clar que és gent està donant la cara, que està treballant a diversos col·lectius i que fa nosa políticament i que per criminalitzar tot això doncs, el més fàcil és acusar un sector determinat per, per tirar per terra tota el feina i la dinàmica que hi hagi, no? Però, o sigui, que per vosaltres és clar que és un judici polític aquest, Home, no? és, és totalment evident. Vull dir, hem... han anat a buscar un noi, un parell de militants malalts, de mi de moment no se m'ha avisat eh, més, i un noi de malalts de Taradell, doncs, que pugui ser fàcil eh, visualitzar que que doncs, ell ha fet que pugui haver provocat qualsevol dany contra la infraestructura necessiten trobar un cap de turc i un colomal mort algú i de moment doncs ha passat amb en Xavi, a mi m'han vingut amb això però d'aquí pocs dies pot ser que vagi o demà mateix o avui la nit apareguin a casa d'algú mm -hmm. i resulti que l'acusen de... Qui sap què, no? Sí, vull dir, sí, hi ha hagut molts casos, eh, vull dir, per desgràcia, l'experiència en els darrers temps i, i al llarg de la història, és nostre que segue, seguim estant com abans i que, que hi ha una... la gent que fa feina política, doncs, fa nos als qui manen i això s'ha d'apartar, i sí, com sí. ha passat sempre, i ara és a Osona i va ser amb en Franqui, o fa quatre dies era quan l'Amadeu, doncs, estava en vaga de fam, no? Llavors, sí, sí. Vull dir, havia, molts, vull dir, sempre ha set el mateix, el que hi ha gent que fa no s'ha d'anar a, a fotre, no? I ara ara mateix el que veiem és que això no s'hi ha d'anar darrere els molets, però aquí el que aniran és a, a aprofitar i de retruc desarticuar tot un teixit associatiu que hi ha a la comarca d'Osona a partir de gent dels pobles i col·lectius diferents en defensa del territori o simplement col·lectius excursionistes que realment estan teixint un moviment social a Osona en defensa de la terra com ja es va fer una mobilització important fa un mes d'un any o un any i mig al Quibí, com una manifestació en defensa del autoritària, van participar més de 40 50 entitats d'Osona... Exactament, això de les 36 entitats que sí. vau fer aquest document, sí, sí. Eh, són totes 36 entitats eh, són contra l'AMAT Sí, o sigui, és un, aquest document això s'inicia amb voluntat veient que hi haurà casos repressius i que no només seran malalts sinó que aquí el que es busca és com criminalitzar-ho tot es munta una reunió amb diferents col·lectius es parla amb tanta gent com es pot arribar i es fa un comunicat un manifest de denúncia i es passa llavors al manifest pecat es passa a totes les entitats i el signen i aquestes entitats la majoria sembla que n'hi ha dues o tres que són del Ripollès i la resta són d'Osona i van bueno, aquestes entitats doncs, estan, estan totes adherides a aquest manifest de denúncia contra l'AMAT i de rebutge tot el que pugui ser repressió cap a la gent que està simplement expressant els seus drets lliurement i que, per, que perquè hi hagi hagut seguitatges ha històries doncs volen aprofitar i criminalitzar tot això i no perquè aquesta gent ells sàpiguen que són aquesta gent els que hagin pogut fer fer, dir. desfè el, el tema és que ells van destrossar el moviment polític o sigui que de proves I... no en tenen cap ni una no, no, només, que és evident només faltaria que a mi em van venir dient que no sé què i que jo resulta que sortia allà una foto i resulta que aquella foto és, dir, és per ser pública és veritat pública vull dir no... No hi ha, no, no, no, no surt. Jo, la primera notícia tenia que es fes qualsevol cosa que, bueno, no sabia res, ni havia vist la premsa la fotografia, ni cap, que s'hagués fet cap acció. Vull dir que jo, està claríssima més, eh, és evident que la gent, vull dir, la gent que, que han mogut les polítiques i defensa, i donen do, do, la cara, i, do, i donen la cara, vull dir que no s'amaguen amb clandestinitat, ni històries rares, ni voler m'entens el que vull o sigui, que la gent que està donant, està actuant al parer vull dir, amb total normalitat simplement defensant els seus drets i els dels altres, doncs estan, estan anant a darrere per tot això, no? Vull o sigui, dir, és, és o sigui, aquí que o sigui. el que volen és espantar-vos de fet, no? Clar, no i, i com que és molt més fàcil criminalitzar un jovent que no posar-se a, a, a, a agafar gent d'una per aviar amb qui pot bé fet o desfet o no sé què, doncs anem a per aquests quatre xoles i de retruc a part doncs que ens netegem les mans de moltes coses, de retruc. Doncs, farem mal a tot el moviment polític, no? Vull dir, està claríssim. Vull dir, no, no té més, o sigui, amb en manxevi. Xevi se'l so, so acusarà d'un tema estrictament, o sigui, nosaltres creiem que és un tema estrictament polític, vull dir... Que el judici d'aquest divendres és, és contra el Xevi o contra tots sí, dos? O sí, sigui, el, el Xevi o sigui, pel que sabem el judici segurament no es farà aquest divendres o sigui se'l cita a declarar davant del jutge eh, que per això creiem que se l'acusa d'un cas de delicte que demà sabrem bueno, demà l'advocat doncs, dirà el que, el que hi ha però se segurament sembla que pinta per un cas de delicte perquè se'l cita per declarar davant del jutge i d'aquí un no sabem, digueu els dies que d'allò, segurament 15 dies així hi haurà el judici, judici, judici o sigui ell se'l cita divendres eh, bueno, però per... vosaltres convoqueu la gent aquest divendres si sí, eh? sí, nosaltres o sigui, convoquem i aprofito per dir-ho ara que eh, o si sigui, convoquem aquest divendres a un quart de deu al matí una concentració de rebuig a casos repressius i, i de suport amb, el, amb els companys que pateixen la, les dèries policials i les dèries del senyor Saura i els polítics I, i de pas també el que serà el dijous, dia dos a dos quarts de vuit del vespre hi haurà un berenar concentració um, casolada que acabarà amb una casolada a la plaça del Pes de torno, torno a dir, Nel, això El, el dia dijous, dos... dia 2 a dos quarts de vuit del vespre a la plaça del Pes de Vic, hi haurà una casolada berenar es farà una, una concentració, bueno, un berenar, hi haurà coca i xocolata per la gent. Va. O sigui, jo, eh, jo, són dues avui. coses, no? Sí, el són... el berenar del dia 2... Sí, i, el, Tot... i la concentració del dia 3 davant dels jutjats. Tot, el brenar, el tots dia són dos, actes a eh? Acte de denúncia eh? i de rebuig i de suport i de, de demostració de forces, no? I de deixar clar que aquí no, no, perquè vagin a buscar de joves la gent no, no enganyaran, vull dir, estan això és contra tota la població d'Osona, contra tot el jovent d'Osona, etc. El Francesc Arnau, em sembla que et volia fer una pregunta. Mm -hmm. Hola. Hola, Francesc. Sí, mira, aquest cap de setmana he vist la premsa comarcal sí. i m'ha semblat que donaven compte que el bisbat de Vic està prenent postura a favor de l'amat. Sí, sí, sí, bueno, sembla que va... Bah, bueno, és més que frenin postura a favor o sigui, estan rebaixant-se a, a, a, a les ordres dels senyors de reta elèctrica i, i, i el, bueno, i el govern de la Generalitat i l'estat espanyol i el francès. Uh -huh. Perquè... Que... Ells, ells est, uh, tenen territori on passa la mat, se'ls se ha expropiat i tot això i ells, amb, una, amb un seguit de gent, que havia... Uh, jo no pertanyo al col·lectiu aquest però aquest col·lectiu uh -huh. també ha firmat el document que s'ha firmat uh -huh. i, i segurament aquests col·lectius seran els que durant la defensa bueno, us faran la campanya pública per, uh -huh. per solidaritat amb en o el que pugui anar venint uh -huh. doncs aquesta gent uh, bueno, se'ls ha pressionat perquè han donat l'Ombístic blau, blau, blau perquè aquesta gent sortís diria que hagués d'acabar la protesta que feia no? uh -huh. dir, han fet les pressions necessàries això, bueno, dir, tema, jo no sóc del col·lectiu aquest, jo deixo que però uh -huh. sembla que va per aquí tot, no? Dir, hi ha pressió i pressa per fer la, tota l'estructura i, uh -huh. i acabar una tot. Una vegada més l'església al costat dels poderosos, sí, no? Sí, sí, no, no. És, és, bueno, tot és el diner i tot preval per damunt de, de, de la gent del país i dels interessos de la gent del territori. Uh -huh. Perquè es parla de la base de la torre 38. Sí. Però en realitat ja ha estat expropiada. Sí, sí, no, ha estat eh, tot, o sigui, tot ha estat, ja està tot expropiat, ja ho està tot, vull dir... Uh -huh. O sigui, ara, ara ja no pertany al bisbat, per tant, ara què diuen els del bisbat? Clar, ara pressionen perquè aquesta gent deixi la lluita popular, per dir-ho manera, vull dir, uh -huh. està claríssim. En sí. comptes de defensar la gent, defensen a reta elèctrica espanyola. Clar, vull dir, ells es posen al servei... Uh -huh. Exactament. suposo que va bastant per aquí dir, com sempre tot en aquest món acaba anant per aquí molt uh -huh. sí, sí. doncs bé, doncs... Eh, doncs molt bé gràcies per, per sí. parlar amb nosaltres, repetim aquestes convocatòries sí, Això sobretot deixar molt clar tota la gent d'Osona que ha d'estar al costat de, de la gent perquè avui ha tan en Xevi o un company de malalts però demà pot ser un company de feina o qualsevol persona de la comarca que, mira, no combregui amb les, amb que, amb les seves eh? idees. Sí, vull dir, o sigui, el cas és que tothom, que primer diria ser sobretot el, el dijous al vespre, a dos quarts de vuit a la plaça del Pès, que porti cassoles i olles per fer soroll, i el dia 3, doncs, convoquem a tothom a solidaritzar-se amb el, el Xevi, el dia 3 d'octubre serà un quart de deu del matí, davant dels jutjats. Davant dels jutjats de Vic. De Vic. Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies doncs gràcies menys, per la informació. Sí. Nosaltres ara començarem a parlar d'un altre tema. En tot cas també et convoco jo a tu per si tens ganes i temps de, de venir. El dia 11 d'octubre a Manresa hi ha una jornada solidària amb Amadeu Caselles. Ahà. Uh -huh i es farà una xerrada informativa a les 6 i un concert a partir de les 10 del vespre Vol dir que molt bé, doncs teniu ganes i molt... allà també farem saber el vostre cas Perfecte. perquè es tracta d'això, no? d'ajudar-nos sí, sí. els uns als eh, altres solidaritat i que, així, no, bueno, vull dir fer això que feu vosaltres aquí en aquest programa vull dir, oh, transmetre el que no transmeten els, els, els... canals oficials doncs. exactament sí, sí molt bé. Molt bé, gràcies. Endavant, ànim. Bona nit. Bé, doncs, eh, continuarem amb altres temes. L'altre tema obligat és el tema de l'Amadeu Caselles, que ja sabeu que va fer 76 dies de vaga de fam. El vam anar a veure, vam explicar una mica la visita. Aquesta setmana qui l'ha anat a veure és la seva advocada, la Diana Reig, amb qui parlarem després de la pausa i segurament també podrem parlar amb el Josep de Manresa que ens expliqui aquesta jornada que estan preparant a veure, uh -huh. Uh -huh. A, a veure com es presenta Molt bé. i us acabo de fer una mica de sumari parlarem també amb tu Francesc si tenim temps de les cròniques aquestes que has fet dels Estats Units Està bé. Uh -huh. dels punts de contacte entre les presons americanes i el sistema repressiu americà i català que em sembla que uh -huh. encara que ens sembli molt lluny la cosa està més a prop uh -huh. desgraciadament més a prop del que ens pensem no? uh -huh. bé, doncs eh, aquests i altres temes eh, d'entrada tu Francesc eh, el vas veure, l'Amadeu el vas veure bé, com que et va semblar? sí, està disposat a tirar endavant a mi em van trucar des de, des de Madrid el dissabte a la tarda, sí. precisament per preguntar-me això també, van trucar els de ràdio Almenara, vull dir que hi ha molta gent a tot arreu que no s'ha aturat amb la campanya. Sí, els de ràdio Almenara han enviat la gravació, eh? Uh -huh. Ens han enviat la gravació de, amb la teva entrevista, vol dir que intentarem penjar-la en el bloc del còctel informatiu si, uh -huh. si trobem la manera, sin sabem una mica. Aviam. Els que també han parlat amb l'Amadeu Caselles en aquest cas a través de... A través a través del correu han set els de l els uh -huh. el d'aquesta web que se'n diu la en.RG uh -huh. Li han fet una entrevista l'has vis tu aquesta entrevista Francesc? Quants dies té? Doncs pocs dies pocs mm, dies Doncs, no visc, jo. doncs eh, li feien l'entrevista de moment encara està en castellà encara està pendent la traducció al català però uh -huh. en tot cas us explico una mica i després aixia ja, uh -huh. quan fem les trucades ja tenim una mica la idea de, com, de quin és el moment actual de l'Amadeu Caselles a la presó. Uh -huh. La primera pregunta que li fan és com és el teu estat de salut després de la vaga de fam, com han anat els primers dies i l'Amadeu contesta que el seu estat de salut és de molta feblesa física uh -huh. perquè ha perdut molta massa muscular, es queixa sobretot a les cames, li costa uh -huh. caminar i encara més pujar i baixar escales. Uh -huh. Diu que el que sí que anatvés que tolera bé els aliments que per tants doncs, la seva recuperació pot, eh, pot avançar. Uh -huh. però que el menjar que els hi a la presó és poc i de mala qualitat. Uh -huh. cosa que sembla que no pugui ser. Eh? Quan demanen pa no els li donen més pa i després el llançan el que s'u. Sí sí, jo ens ho va dir. tuho va dir a tu no? sí, sí. tal qual. Uh -huh diu que està molt animat moralment però que si incompleixen si els acords i si és necessari està disposat a començar una altra vegada fa uh -huh. la segona pregunta que li fan la gent de la N és eh, que li pregunten que per què ha deixat l'infermeria de, de la presó per què aquesta decisió i ell els contesta que l'infermeria l'única cosa que no hi ha cap atenció mèdica en, en realitat que l'única cosa és que hi ha un llit que s'hi pot estar més estona però que ell creu que, ha, que no hi ha cap atenció mèdica i que el menjar és igualment dolent creu que estan en el mòdul normal doncs li... és un fet que l'obliga a moure's més i creu que encara que ho passi pitjor doncs es pot refer abans uh -huh. La tercera pregunta els de l'ANA li pregunten pel compromís que s'ha adoptat a través de la mediació del síndic de Greuxes en concret l'Ignasi García Clavel i ell diu que espera que es compleixi en un termini curt perquè si no re, reiniciarà la vegada fa uh -huh. uh... em sembla que volem fer la mitja part eh? sí, doncs no? sí, sí deixem-ho deixem per després continuarem parlant d'aquesta entrevista i prepararem aquesta trucada amb l'advocada de l'Amadeu, la, la Diana Rè. 4 Ara que som junts Diré que tu i jo sabe I que sovint Hem vist la por ser llei, era toig. Hem vist la sang que sols passar ser llei. Nosaltres no som d'eixemor Hem vist La fam Ser Dels treballadors Hem vist Tancats a la presó A més Prins de raó no I jo dic no Diguem no Nosaltres no som deixem molt No diguem no Nosaltres no som deixem molt. Més enllà de la innocència... <ruller> còctel Contrainformatiu. Era el diguem-no d'en Raimon, que per anys que passin continua vigent, eh, malauradament vigent, uh -huh. i em penso que tenim a l'altre cantó del telèfon la Diana Reig, advocada de Madeu Caselles. Hola, Diana. Hola, bona nit. Hola, Hola, què tal? bona nit, què tal? Com bé, bé. Mira, aquí, al peu del canó, com cada dilluns. Uh -huh. sí. bueno, ah, pues, eh... Digues, digues, explica una mica l'última hora de l'Amadeu. Sí, jo el vaig estar visitant el dissabte. Aquest dissabte passat? Sí. Uh -huh. I, a veure, eh, us explico. Uh -huh. En quant al seu estat de salut, ha guanyat 10 quilos. Uh -huh. Caram, és Positiv. espectacular, això, no? Uh -huh. Sí. Lo que passa és que sembla que, que no, tampoc s'està recuperant molt, perquè el menjar ja, ja, ja havíem denunciat que és poc i dolent. Mm. I el dissabte doncs, hi va controlant el pes i el dissabte ja havia tornat a perdre de el que havia guanyat i tal. Mm. Però bé, bueno. eh, també explica que ha perdut tota la massa muscular, i aquesta és la raó per la que li fan tan mal les cames, que li diu que fan un, mar, un mal terrible. Uh -huh. Uh -huh. Això ja fa dies que s'han eh? Sí, sí, sí que va deixar la vaga, doncs això. I ara diu que sembla que li han certat la medicació, que li està donant la medicació que li està baixant el dolor. Uh -huh. Però la, ara que parles de, de medicació, la metgessa que nosaltres intentàvem entrar... No. No, no, no. encara no han autoritzat. No, ara li estan marejant la perdiu i ara li han dit que ha de fer la sol·licitud a serveis mèdics i ja ha fet la sol·licitud i està pendent que resolguin. O sigui que continuem amb els mateixos entrebancs de sempre. Sí, sí, sí. Bé, llavors eh, també diu que té l'atenció bastant baixa uh -huh i que segueix amb els problemes a la vista, que se li a la vista, mm. i això pues, l'impedeix. O sea, quan porta unes hores un rostó en te llegint, pues, ha de parar, o, ¿saps? o quan mm -hmm. escrivim també, o sea, que també pues, li costa escriure, i, i bueno, això. Mm -hmm. Clar, això s'hauria de poder malgrat... veure, o de poder veure un metge independent i que fes Clar. un diagnòstic Mm -hmm. adequat no? mm -hmm. amb això estem sí, sí. No, no. no esperarem massa més perquè no. els serveis mèdics es pronuncin sobre la sol·licitud de la metgessa de Clar, perquè la si no confiança. potser s'haurà de denunciar això no? perquè ja, ja fa massa no? s'haurà d'anar a la direcció general això és una més una de les coses que es podria fer perquè Amadeu diu que hem de seguir pressionant que hem de seguir fent escrits perquè compleixin les seves promeses uh -huh. i una de les coses que es podria fer a la direcció general és queixar-nos d'aquest aspecte la direcció general el síndic de Greuges també dient que la presó doncs, està impedint que una metgesa de la nostra confiança vegi a l'Amadeu uh -huh. i pugui Exactament. examinar els informes els informes mèdics perquè tampoc la Madeu també ha demanat per escrit l'historial mèdic i encara no li han donat O sigui que ell quan va, quan va marxar de l'Hospital Penitenciari de Terrassa uh -huh. ni tan sols li van donar el seu historial mèdic no. i ni això no li donen això de demanar, és, sí, que, sí. ver, és que s'ha de fer denúncies per tot, sí, eh? sí. és terrible pues Es pot fer l'escrit al síndic de Greuges i, i a la direcció general uh -huh. i es pot trucar al batlle i potser es podria fins i tot anar a veure l'Ignasi García Clavel i acabar sí. ser el mediador i demanar-li comptes, no? Directament, sí, sí Clar, això potser seria una altra cosa que es podria fer, i seria si convé una convocar una manifestació allà on sigui, és que uh -huh. la sí, cosa l'estan entretenint massa, no? Sí sí. sí, sí Però bueno, malgrat li estigui costant recuperar-se, ja està molt animat I eh? uh -huh. uh -huh. el vaig veure molt animat Molt, molt Estava molt content a més, ara han autoritzat a quatre persones més per comunicar uh -huh. i això també posa molt content, no? Clar, el fet I que també... puguin entrar els amics, el que és que clar, la comunicació amb l'exterior és vital, no? Uh -huh. I després hi ha una altra cosa que també molt important, que també fa que, que influeix en el seu estat d'ànim i és que ha tingut una altra visita del director i també un altre del subdirector de tractament uh -huh. i li han dit que en un parell de setmanes uh -huh. no li donen aquesta setmana perquè encara no està fotut, però que en un parell de setmanes ja tindrà un destí, una feina, no sabem encara en què consistirà exactament, però sabem que serà a l'exterior, a l'exterior, fora de la presó, uh -huh. Eh, hem de veure si és possible ser per, eh, per netejar fora o per, en, per, per ajudar al carregar i descarregar camions de suministres o què sigui sí, oh, no jo no veig a l'Amadeu com per carregar no, i descarregar camions veurem, veurem. Eh? igual algo de jardineria o... clar, és que uh -huh. si, per, si per un cantó no l'ajuden a recuperar-se, per l'altre mm. cantó tampoc encara, encara que... que això sigui una cosa que a ell segur que li fa il·lusió però, mm. però clar està bé, no? sí, sí, però veurem què és Seran 4 hores al dia i li donaran uns 300 euros. Al mm. mes? Sí, de dilluns a divendres. Això estaria mm. molt bé si ell realment està en condicions. Mm. Però clar. El dels diners també li anirà molt bé per poder-se comprar coses a l'economat. Mm. perquè Ara ha agraït molt una, una ajuda econòmica que ha fet l'Assemblea de Presos aquí de Barcelona perquè està sense un hondura uh -huh. I, i una petit re. 30 euros i pues, ho agraeix molt perquè no té absolutament uh -huh. res i l'han d'ajudar els companys està content amb els companys de, de, del mòdul bé. perquè l'ajuden molt també amb el que són tàxetes, tabats bé. molt bé, molt uh -huh. bé uh -huh. més solidaritat a dintre de les presons que a fora a vegades, eh? Però a ella a la cel·la l'han posat amb un xivato. Ah. Mm. Només arribar, té mm -hmm. de company un xivato. Mm -hmm. Ja ho va veure, i ja va veure quina classe de persona era. Mm -hmm. I, bueno, diu que ja l'utilitza per pel que li interessa també. Com mm. és difícil Però que, que l'enganyin amb ell. Sí. Senreia, eh? més aviat senreia. Porta rei. massa anys de presó, eh? Sí, sí. sí. Uh -huh. Més aviat se'n reia de la situació, però igualment ha demanat que amb el director, amb aquesta visita que li va fer, que li donés una sala per ell sol, que es uh -huh. veu que n'hi ha, i, uh -huh. Uh -huh. i li han dit que sí. Uh -huh. Uh -huh. A veure, a veure. Okay. Parla també de... vam parlar una mica de la presó, uh -huh. perquè és impactant aquesta nova presó, no? I... És molt americana, em va semblar uh -huh. bé és una presó antimotins uh -huh. no sé si us veu fixar en els teulats que són rodons. Uh -huh. i això impedeix que ah. les persones es pugin a, uh -huh. a la teulada a la teulada a, a fer protestes no? uh -huh. i a més I a també... més a les quatre parets en filferrades, quatre parets consecutives en quatre impressionant, sí, impressionants sí, sí. impressionants però que només les veus quan estàs a dintre ah, és a dir, des de fora no es veu ni una filfarrada. és una cosa veu... terrible des de fora veu... es veuen de una. Ah, vaig, em va semblar que no se'n veia cap però des de dintre, quan ets a dintre penses quan entres al pots... pati veus les 4 eh? Penses potser no sortiré jo d'aquí oh. Sí, sí I després una altra característiques que podríem dir el que és una presó en Timotins és que els patis són petits i coincideixen molts pocs presos i llavors eh, les relacions són més difícils d'establir de... sí. oh. sí. i i després el control absolut a través de les càmeres. Ja no hi ha els carcellers, els guardes, que t'acompanyen d'una porta a l'altra per obrir-la, sinó que s'obres soles a través de càmeres. És un sistema d'obertura automàtic de les portes. Uh -huh. Això dintre. dintre sí, sí. uh -huh. no. I ara ja deu haver-hi un veritable calendari de visites, no? Encara no està. Veure, ella està pendent de... De que li donin el programa. L'ha anat a visitar la psicòloga uh -huh. i ara, pues, això, en un parell de setmanes, que ja tingui el destí uh -huh. i hem de fer el, el, el, el que en diuen el programa individualitzat de tractament, que és, eh, hem de fer una previsió de dates. No? Uh -huh. doncs ara comença el destí i amb tants mesos, pues, el primer permís i amb tant temps uh -huh. pues, hi ha el 100.2 uh -huh. i si tot va bé, pues, tindràs el tercer grau a tal data. Es ah, uh -huh. fa una previsió. Uh -huh. Això. Molt bé. però encara no, no el tenim eh? bé, doncs però bueno, ho haurem, ho haurem de continuar pressionant sí, s'ha de continuar pressionant lo que... però bueno no es pot parar la pressió però de moment sembla que va més o menys tot Anem com a d'anar no? uh -huh. vale. però digues, digues. igualment l'Amadeu diu que hem de seguir pressionant eh? encara que tinguem confiança que l'Amadeu tingui confiança sí, perquè però... estan fent mostres no, no hem de confiar del tot, perquè ja sabem amb qui estem tractant, no? Sí. sí, sí. Amb gent que ha permès 76 dies de vegada fa. Ni Clar més que. ni menys que aquesta mena de gent. Sí, sí. Que quasi bé, doncs l'han posat a, a, a un pas de la mort. És aquesta gent i no podem oblidar-ho. Uh -huh. Diana, moltes gràcies per, per la teva relació, trucada. Digues, sí. digues. En relació a la presó, sí. ha fet... Eh, referència a l'Amadeu, diu que hi ha molt bona biblioteca a Briandos ah. ah. que hi han 7.000 llibres caram. caram, ja és molt, ara ah, falta veure I, quina mena de llibres i està molt content perquè també hi ha llibres sobre anarquisme i anarquistes bueno. i diu que és la primera vegada que ho ha vist <laughs> <laughs> molt bé. i està doncs, aficionat amb una biblioteca mm. i ara que no, que té moltes hores al dia, no? que no està fent activitats ni res, doncs passa bastanta estona bueno. l'única cosa que falten són els llibres jurídics Mm. clar, perquè de fet ell fa mm. les seves pròpies instàncies des de fa molt de temps i a més a més ajuda altres presos a fer-les no? mm -hmm. mm -hmm. que això és el que no li perdonen que ajudi a l'altra gent mm -hmm. vale, doncs pues això doncs mm. va Diana, ànims i continuarem ah, una altra cosa sí, sí? ara ve aquí les més notes digues, digues, és que tenim el tècnic pendent digues, <laughs> digues de moment digues. Sí? De encara li deixen entrar si li enviem cartes sobres i sellos, uh -huh. llavors uh -huh. que, que són molt cars els sobres, sobretot a ah, dintre doncs l'economat, que si li, li, no? li envia una carta, pues, que se li posin sellos, sobres i els sobres. segells, de molt moment bé. encara li donen, però veurem també, perquè les altres presses no els deixen entrar, eh? com que en venen a dintre, pues, tot el que venen a dintre no deixen entrar de fora. El negoci. Sí, sí, clar. Negoci, bueno, fins moment, i tot amb això. No? Amb ell no li estan posant cap problema amb les cartes i amb el contingut de les cartes i si li arriben pegatines tampoc només li diuen que, que no enganxi les pegatines se les guardi se les guardi per quan surti sí uh -huh. molt, vale? Bé. Vale. molt bé Diana, gràcies Venga. entesos, salut. salut doncs farem una pausa molt molt petita i a continuació intentarem una trucada amb el Josep de la CNT de Manresa que ens explicarà aquesta jornada del dia 11 d'octubre. Vale, vale. Aquesta Aquesta música, tu i jo pescarem la lluneta i radiona. Radio Sense sí, sí. sí, sí. Doncs bé, dèiem que intentaríem aquesta trucada amb el Josep de la CNT de Manresa perquè ens expliqui, li volíem preguntar dues coses d'un cantó que ens expliqui aquesta jornada solidària que es farà el dia 11 d'octubre, una jornada solidària amb Amadeu Caselles, que constaria de dues parts a les 6 de la tarda hi hauria una xerrada informativa sobre el cas de l'Amadeu, hi hauria gent del grup de suport Ens sembla que també hi seràs tu Francesc com a advocat Sí, sí i després també hi hauria el Francesc Argemí eh, més conegut com a Franqui de Terrassa i, eh, que és membre de la solidaritat eh, no. suport antirepressiu de Terrassa exacte que ja sabeu que el, el Franqui ho vam denunciar -ho la setmana passada ha estat sancionat per una carta de suport a l'Amadeu Caselles que va fer uh -huh. el Franqui està en tercer grau no està pas en llibertat total i ara el fan anar a dormir una nit més a la presó Espera, eh, a veure si dilluns que ve poguéssim parlar amb el amb el Franqui que ens ho expliqués de primera mà Bien. vull dir que són unes represàlies uh -huh. molt miserables uh -huh. doncs amb el Josep de la CNT de Terrassa volíem parlar d'això, d'aquesta jornada que estan muntant i també com que ell és un sindicalista que ens expliqui una mica el que passa dintre de les presons amb el tema de la feina perquè em sembla que l'Amadeu també té també té problemes en aquest sentit no? uh -huh. i ens ha fet arribar un, un retall de diari d'aquest diari que es diu Diagonal mm -hmm. que parla d'aquesta doncs, repressió dintre de les presons Tenim mm -hmm. la trucada? Sí, hola Josep, bona nit Hola, bona nit Què tal? Que ja, salut, bona sera vale. Mira, fa una estona hem parlat amb la Diana sí. i ens ha explicat una mica la visita a l'Amadeu Casellas però per què no ens expliques una mica aquesta jornada solidària del dia 11 d'octubre a veure sí. què és el que fareu i com ho teniu muntat. Sí, mira, aquí doncs, bueno, vam estar parlant aquí una mica a l'assemblea de CNT de Manresa i vam decidir fer aquesta jornada doncs, pel tema de, doncs, això, de mantenir una mica en moviment i despert el tema no?, del de, de que passat amb l'Amadeu i tot plegat. Mm -hmm. I bueno, doncs, vam, vam decidir doncs, això, fer la jornada aquesta solidària que, bueno, l'hem dividit l'acte aquest en dues històries, no? Que, bueno, per la tarda farem una xerrada informativa, ¿vale? on participaran, pues, aquí, per una banda, el, Fra el Francesc Carnau, i ¿vale? sí. uh -huh. sí, que uh, té com fos abans amb el Pere. Eh? Uh -huh. <ríe> ah, no, el Pere no ha vingut avui. Uh -huh. sí, sí, el Pere és a Ràdio Voltregar. Sí, sí, la via com fos. Doncs això pa uh -huh. passarà... Això, el Francesc Arnau, que parlarà una mica pues, del cas d'aquest de, de l'Amadeu, llavors uh -huh. ja també vindrà la Roser, eh? Sí, la conec una mica, sí. Sí, aquesta dona d'allà, eh? Sí. <ríe> I això de, ja, també participarà el Franqui, no? Que, bueno, és això, que tot això serà com una xerrada informativa, uh -huh. doncs explicant una mica el cas, com ha anat i, uh -huh. i, que, i com anirà, una mica, també, no? Que Sí, abans, I... abans explicàvem aquesta sanció que ha tingut el Franqui. Sí, ja l'heu oh. explicat perquè una mica. Sí, uh -huh. doncs bé, llavors això sí. doncs ho podrà explicar de primera mà, no? Clar, clar, i ho ha viscut i ho ha tingut eh, pues, amb, el seu, amb el seu cos, diguem, doncs pues, uh -huh. pues explicarà una mica com, com ha anat això. Uh -huh. I la segona part és un concert, no? Sí, hem decidit pues, això, fer un concert, a, a, a, ho hem muntat a mitges amb l'Assemblea la, de, de Suport de, de Barcelona, de l'Amadeu, uh -huh. i uh -huh. bueno, vindran quatre grups a tocar, a, que hem decidit pues, de posar una... Bueno, venen altruísticament, eh? venen així de, de gratis. Els outsiders, immundos, sutura i cràter. I... Sí, correcte, uns grups de, de per aquí em sembla que hi ha algun de Terrassa hi ha algun de, per allà per Barcelona i així uh -huh. i bueno, posem una petita entrada de dos euros, és una mica sim, simbòlic, doncs uh -huh. que farem una mica de pot pues, per continuar un, una mica amb aquesta lluita no? vale. mm. Molt bé sí, I això és a Manresa no? el sí. carrer Jorbetes número 15 Correcte, correcte. Que, que és una fàbrica ocupada si no tinc mal entès. Sí, sí, sí, sí, aquí eh, tenim el nostre local de la CNT, que bueno, eh, ens vam passar tot una sèrie del sindicat de, de persones del, del sindicat de Monistol de Montserrat i com que no està reconegut res de patrimoni ni sindical històric ni acumulat aquí a Manresa i vam veure la necessitat doncs, de muntar aquí el sindicat de la CNT quan doncs, bueno, ens vam decidir doncs, ocupar. Mm -hmm. Quant de temps fa que esteu aquí? Ara, al mes d'octubre, uh, farà 3 anys. I sí, aquí d'octubre ja farà 3 anys que estem aquí. Està bé, està bé. Está bé. Uh -huh. I per sí. tant teniu un, un gran espai, no? Si això era una fàbrica... Uh, sí, sí, sí. Vull dir, aquí ja tenim uh, una sala polivalent, aquí on tenim una mica la cafeta, tenim una mica un projector per fer passes de vídeo. Hi ha una sala així bastant maca, llavors tenim una altra sala baix que podem fer concerts tranquil·lament. És un lloc que queda molt insonoritzat i així, que no tenim, tenim molt bon rotllo amb els veïns, diguem, perquè, bueno, no, no els hi crea cap mena de molèstia ni res, però uh -huh. suposo que queda així una mica apartat, diguem, uh -huh. i, bueno, sí, hem fet servir, doncs, doncs aquest espai per, en principi, per l'entrada del sindicat de la CNT, i llavors una vegada ens vam posar aquí dintre com que veiem que hi havia un espai tan gran, inclús vam crear una mica com de centre social, uh -huh. per si algú que no estava interessat diguem, amb el tema de la CNT, doncs pues que pogués allà fer servir l'espai, no? S'han fet aquí tallers de terra, tallers de flamenc, s'han fet xerrades informatives i, bueno, mirant de fer actes és, mm, segons anem muntant. Molt bé, perfecte. Escolta, jo et volia preguntar per a un retall de diari que sí. em sembla que, que tu ens has enviat si no sí. tinc mal entès un, un retall que diu los presos denuncien explotació laboral uh -huh. i vosaltres com a sindicalistes això ha sortit al Diagonal Periódico? Sí, sí, sí això és una notícia ja d'un temps enrere uh -huh. Uh -huh. que bueno, aquí eh, bueno, ja és prou difícil el tema laboral doncs, al carrer doncs aquí les persones doncs pues, Uh, encara actuen amb més impunitat no? uh -huh. uh, el cas de l'Amadeu bueno, l'Amadeu pel que ens explica uh, és oficial de primera de paleta no, uh -huh. de, de, de la construcció sí. i bueno doncs, ell dintre de la presó doncs, treballava uh, durant mitja jornada uh, com oficial de primera i rebia la quantitat de 72 euros cada mes uh -huh. o sigui que Quina vergonya. És una bestia no? Això és per al segle que estem i així... Que... O sigui que això de, del salari mínim interprofessional a les presons no, no conta. No, no, no, no, no, es que no, eh? uh -huh. no. No només això, sinó que simplement tampoc estan donats a la seguretat social els presos que treballen a veure, torno a dir això, els presos que treballen no estan donats d'alta a la Seguretat Social Sí, sí, sí, uh, això és una cosa que ha passa bastant sovint uh -huh. uh, aquí, uh, amb aquesta notícia que hem parlat abans, com que hem estat una mica doncs, mirant el tema i quins precedents hi havia i així ja es van veure obligats uh, a través d'una protesta que van fer els presos de que, bueno el salari ho uh, sigui convalidat, els diguem com com el salari mínim interprofessional, de fet és una cosa que no s'ha arribat a aconseguir, ¿vale? però que es van veure obligats a, com a mínim, doncs que estiguessin donats d'alta so a la seguretat social. Uh -huh. O sigui que els mateixos, la mateixa administració pública és la que incompleix les seves pròpies lleis uh -huh. i, el, sí, sí. i que explota descaradament els treballadors, en aquest cas els presos, no? no? Clar, aquí s'ajunta una mica el tema de que, clar, que allà la gent... Pues, Uh, és normal perquè és la cosa més normal del món doncs estar bastant acollonits diguem, Clar. amb el tema de, de, de posar qualsevol mena de denúncia de uh -huh. qualsevol mena de reclamació pel tema aquest de les repressibilitats que més, els, això els hi pot comportar o sigui, s'aprofiten de la situació de les persones mm. de, de la por que puguin tenir a les, a les reaccions dels seus caps no? per, sí, sí. per fer tota sí, sí, mena les... d'incompliments de, de la seva pròpia llei, no? Sí, sí, les possibles repercussions que això els hi pot comportar, no? Si estan en una denúncia potser els hi amarguen la vida, és així de clar. Uh -huh. uh, moltes denúncies no es fan, no, no arriben pues, pues, per aquests temes, uh -huh. perquè la gent realment té molta por. Això, bueno, ja ens passa desgraciadament al carrer, doncs pues aquí dintre que no hi ha cap mena de... que està tancat, que no, hi inf... no, no es veu des de fora el que està passant allà dintre, uh -huh no actuen els indicats no actua algú eh, doncs no queden totalment desprotegits amb això també se li suma el tema de la, de la seguretat i higiene al doncs, treball aquí uh -huh. la Mareu ens, ens comentava també que eh, bueno, doncs això, les eines típiques de la construcció que a més és un dels rams que està més puntut que ara els exigents la bolada sí doncs que hi remenava radials remenava una sèrie d'eines sense, sense les mesures de seguretat que hi toquen uh -huh. per dir-hi, vamos uh -huh. i no això és una mica la situació que ens ha explicat una mica, que bueno, és la situació que hi havia a Amadeu, però és la situació que estan vivint els presos en pinta la... Cada dia. La, ca, cada dia, cada dia i no serà... És que de fet no, amb la vaga de fam de l'Amadeu Caselles i amb la seva manera de ser de no espantar-se a l'hora de denunciar, estan sortint a la llum una colla de coses mm -hmm. impressionants sí, sí, no? Sí. Sí, sí. Bueno, a mi el que m'ha impactat més encara que això, que ja és fort, eh? ja és mm, bastant fort, uh -huh. el tema de l'hospital penitenciari, no? Uh -huh. Una persona com l'Amadeu que porta aquests anys que porta la presó, que ha viscut una mica pues, eh, de quan estava jo en mans de l'estat espanyol quan ara està en mans de la Generalitat, tots els passos aquests que s'han anat fent i tot això, vull dir que el Piu ha, ha estat a totes les presons de Catalunya, Vull dir, vist moltes coses, diu que de les coses més fortes que ha vist han sigut de la manera que va anar a morir allà la gent a l'Hospital Penitenciari. I que no ho havia vist fins ara, fins ara que hi va estar per la vaga de fam, no? Realment és una cosa que impressiona, que un home com l'Amadeu, que porta a l'esquena el que porta i les vivències que ha tingut i l'experiència que ha tingut dintre les presons, que digui que ell mai de la vida es pensava que la cosa realment funcionés així, doncs, de veritat que és una cosa que el sents parlar que t'ho explica i fa molta impressió, molta sí. impressió perquè és, sembla mentida, però és, això està passant res, aquí a, a 20 quilòmetres d'aquí de casa meva, eh? que, que és així. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Josep, t'agraïm molt la trucada i, i a veure si el, aquest dia, el dissabte 11 d'octubre, tu també expliques tot això a la xerrada, sí, sí. perquè tot uh -huh. aquest tema sindical potser també està i aquests abusos a les presons en aquest sentit potser és bastant desconegut no? sí, sí, uh -huh. sí, sí. és una cosa que mirem de tocar Molt bé. perfecte, doncs sí, ja ens sí. trobarem allà bueno, ja dic que la gent que, que està confirmada és aquesta, però segurament que participarà més gent Clar. jo suposo que aprofitarem una mica l'ocasió per parlar d'altres coses no? sí, Clar, sí. Que sí, sí, s'haurà d'aprofitar tot serà una cosa tan bona perquè a part d'això parlarem d'altres coses sí, uh -huh. Perfecta. Eh, doncs, Entesos Fins llavors Salut salut. Bona nit Bé, jo el que volia parlar amb tu Francesc però se'ns acaba el temps em sembla que ens queden 3 minuts uh -huh. eh, escassos era aquestes cròniques dels Estats Units uh -huh. que fas cada any i uh -huh. que surten tard o d'hora en forma de llibret eh, a més et faré una pregunta perquè eh, pràcticament no tindrem temps de més però uh -huh. Quines semblances i quines diferències has trobat amb les presons americanes i, i les presons de Catalunya? Les presons aquí a Catalunya, sobretot les que estan construint ara, les, la idea les porten d'allà. I, I això ho anirem veient cada vegada més. O que copien la repressió dels Estats Units, els mètodes repressius d'allà, però als Estats Units, si no tinc mal hi ha presons privades, no? També. Ja són, totes són privades o no? No, no. N'hi ha de privades i n'hi ha públiques. N'hi poques, de privades ni ha poques. La gent se'ls hi va tirar a sobre quan ho van començar a fer i de seguida es va veure que els abusos encara eren més grans dintre de les presons privades. Clar, perquè és fer una presó i després buscar els inquilins, no? Clar, clar, sí, sí. I com més presos, millor, no? Està clar. I aquí a Catalunya, doncs, els sistema és el mateix, i cada vegada construeixen més presons i cada vegada més refinades, perquè aquest detall dels sostres que són rodons... Fa pensar una mica, sí, sí, realment. Clar. Uh, doncs a, a veure si ens portes aquestes cròniques per al dia que ve sí. i podem explicar-ho amb, amb una mica de temps sí, en llegirem alguna d'acord, sí, sí. doncs va us, us deixem fins dilluns que ve ja sabeu que sempre hi ha molts temes i sabeu també que és un programa en directe que ens podeu trucar que podeu intervenir, que podeu venir com a convidats que sempre estem oberts a, a totes les sugerències doncs fins, fins dilluns. dilluns que ve bona nit, salut més enllà de la innocència... <t 'anarà> còctel Contrainformatiu.